ku senderuar asalamu alaikum po takomi kështu edhe këtë javë në misionin Duke kërkuar përgjigjen si zakonisht në këtë emision trajtohen pyetjet tuaja që na dërgonin në email adresën tonë pyetjet@eviskes.com si dhe nëpërmjet mesazheve për të vazhdzhyer këto në pyetjeve me ne sonde në studio është hojja Indaruar Alauddin Abazi hocë asalamu alaikum dhe mirësevjet në emisionin alaikum salam mirësevgj po fillojmë këtu me pyetjen e parë për sonda e cila thotë kështu a kemi ndonjë argument fetar se si janë krijuar kafshët Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah nal arsul ala vdrumi shuim salavatel salam e peygamberi tëti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, familje shokfë dhe të gjith besimtarë me musliman që pasojn rrugënë tëi dhe udhuzohën me udhuzimë tëi dherë në ditën edhjikimit. Uh, Ndoshta... Para se të përgjigjem kësaj pyetje se e, a ka ndonjë argument rreth krimit të formës apo mënyrës së krimit të kafshëve, ëh që jap pasof me bëvëm vetëm një po them kushtimisht vretje apo këshill në përgjithësi për njerëzit të cilët interesohen e dhe pyesin. Uh, për se, uh, njët, me moto e perfektin se një njeriu duhet më pëlqejnë më to e tij që në pyetje të cilat i parashtron meqen ato pyetje të cilat uh, vërtet ka dobi edhe njeriu përfiton prej tyre uh, në praktikën e tij apo në në ngritjen e tij uh, uh, e ngrit, uh, ngrit një një hori ti, ti për cilat do të ketë nevojë apo do të shfrytëzojnë në përditshmërinë e tij unë nuk po them që kjo pyetje nuk duhet të bëhet apo nuk ia ja vlen të shtrohet, mirë po në vendosjen e prioriteteve ndoshta është e, e nevojshme që njerëzit të shtrojnë pyetje që do të kënë dobi për i tyre dhe do të përfitojnë se sa me qenë pyytje që tani kalojnë edhe në qështjen e pyytjeve që janë si kurse kurizitet vetëm i din njeri apo mëson në ratë tyre a në praktiken e ti në përdiqërin e ti nuk nuk i hynë pun asgjë me gjithatë unë po përgjigjem edhe po them se nga citatet kuranore dhe nga hadithet e pegamerit s.a. nuk ka dishka decidive për kryimin e kafve në përgjësi. Ajo që farë dim ne dhe që farë nga ka të regu Allahu Gjellavala dhe pegamerit i Muhammed i Lavdrimi dhe pasha që ufrim bitë në hadithet të shumë ta ë, është se Allahu i ka kriju njerëzit nga dhëu, kurse me laçet janë krijuar nga drita dhe e gjendet janë krijuar nga zjarri. Kurse për krijimin e shtazve apo kafshë apo krijimin e mënyrën e krijimit të bimëve apo krijesave të tjera në përgjithësi nuk ka diçka decisive edhe çartçume edhe për kët ulemat kanë fol, kanë shpjeguar, dhe sapër ulemovë kanë thënë që kafshët janë krijuar nga uji, duke u mbështetur një ajet koranor në të cilën Allahu xhallalahu ala në surën An-Nur thot, wallahu khalaqa kulladabatin min ma' fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba. Ne përkthem Allahu xhallalahu ala po thot Zoti madrishëm është aj i cili i ka kriju dhe bë në arabisht, është për qëllim krijesat në përgjësi, por në disa kontekse ka arë dhe në kuptimin e kafshve, i ka kriju nga ujë dhe prej tyre ka kafsh të cilët ecin apo zvariten me një fjalë me bark, ka prej tyre që ecin me dy këmbë dhe ka prej tyre që ecin me katër këmbë, kështu po thotë Allahu Gjelala. Dhe kuptimi i, i përgjëshum këti ajeti është se kafshet janë kryuar prej ujitë, por komendatorët e kuratit të thonë që nuk është përshëllim se i tërkrim, tarja e tyre është nga uji, po pjesë përbërse e krimit e të tyre është edhe uji, si kurse tek njeri që është i kryuar prej ujit dhe prej, prej dhejot që është bëbalt e kështu më radhë. Prandaj e saktë është kjo dhe në disa kontekste mund të kuptohet se edhe kafshët janë krijuar sikurse njëri nga dheu dhe kjo mund të kuptohet nga një ajet koranor në të cilën faktikisht një hadith i pejgamberit lavdrimi dhe paçësh qofim mbi të në të cilën tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kur ringjallën njerëzit në ditën e gjykimit dhe dalin para Zotit të Madhërisëm, krahas me njerëzit do të ringjallën edhe të gjitha kafshët që kanë ekzistuar dhe kanë jetuar në këtë në këtë botë. Dhe ato kafshët për me v drejtësinë absolute të Allahut të Madhërisëm në, në mes të krijesave, pavarësisht ndërmjet njerëz apo kafshë në përgjithësi, çdo kafsh do do të, të ballafaqohet me veprimet e tij nëse ka bër siç thot Allahu xhalla pejgamberi Al sallallahu alajhi wasallam në hadith që edhe delja e cila apo dashi i cili nuk i cili ka pas brirr nëse e ka sulmuar dashin tjetër që nuk ka pas brirr edhe për atë do të jap llogari për arsye se këtu është drejtësia absolute seciles nuk ka mundësi me ik asnjë krijes dhe masi që thefundoi ndarja e drejtësisë absolute në mes të krijesave eh nuk do të jetë destinimi i i kafshë sikurse të jetë të njerëzit xhennet dhe xehnam, po kafshët do të rikthehen prapë në dhë dhe do të shndërrohen në pluhur. Prandaj edhe jo besimtarët kur i shohin kur e shohin këtë shndrym te kafshret nga kafsha do të thon nga nga jeta e tyre dhe kafshat si kafshëndrohen në dhë dhe në pluhur atëherë dhe kafshët do të shpresojnë dhe thon po të ishim edhe ne dhë sikurse kafshët dhe mos si mos ti mos të ballafaqoheshim me dënimin e zjarrit xhehenamit dhe kjo ka ardhur në ajetin Kuranor wakallë el kafiruja lejteni këntu toraba që jo besimtari do të shpresaj dhe do të thët o të isha edho në dhe që mos ti ekspozohëm zjarët të gjehnamit edhe nga kjo në gjarë edhe nga konteksti i këti ajeti mund të kuptohët se përderë sa jënë në këthy kafshët në dhe atëre prejarët e tyre ka qenë nga dhejo zotit, kjo është më përgjësi ajo qëfar që është diskutu në lidhje me formën e krimit të kafshëve Një shikuës së pyët se a mund të falimi me robat në cilat në ka vjetë fëmija, sepse kam ledzuar që nuk le ju të falimi me ato roba dhe se duhet pasruar tërsisht ato. Po, e, <coughs> në lidje me ajo që farë e vjel njëriu, pa varsisht a është fëmi apo është njëri i malë, ka trajtime dhe shtjelimet e fukahat në përgjësit trajtimi është në këtë formë, unë do të, të flas në formë të përgjithshme për arsye se problemi nuk ka ndonjë dallim përveç tallimit mund të jetë tek foshnja e cila thith vetëm gjitën e nënës dhe nuk nuk përdor ndonjë ushqim tjetër. Mirë po, nëse përdor ndonjë në ushqim tjetër atëherë dispozita është një për për të gjithë. Ë ulemat kanë thënë ka uh, pajtim te të, të gjithë uh, fukahat, të, të gjitha me dhëbe se nëse në riu vjel dhe ajo vjellja është si dalin nga fundi i barkut pasi që ka fillu mishit apo ushqimit që e kemi ngrënë ka fillu të të e mranë do thotë të tretët e kështu me radhë dhe nëse vjen deri te villa atëherë me unanimitet me pajtim të ulemave thonë që ajo është ndëtypescript. Dhe nëse uh, e tëqesim atë nga goja dhe bie në ndonjë pjesë të trupit atëherë ai vend duhet pastrohet për për shkak të se konsiderohet sikurse ndëtypescript e tjera. Dhe duhet të shpërlar goja e kështu me radhë. Mir po nëse ushqimi është uh, uh, anda nuk ka filluar të tretet. Është vetëm sa e kemi vendosur në gojë dhe pas një kohe të shkurtë del nga nga goja dhe e, e, nuk e pranon organizmi iu dhe e nxjerrim. Atëra shumica gjithashtu e ulemave në këtë në këtë çështje kanë thënë se edhe në këtë rast ajo konsiderohet dycil dhe duhet të pastruar vendi. Edysa prej ulemave, posaçërisht me dhëbi Maliki dhe disa dietar të tjerë, kanë thënë që nëse koha është e shkurtë Atërë e drejt është që atë mos të trajtojmë në ndytësirë për faktin se ende nuk ka shku në trupë dhe nuk ka filu të tretet dhe të tajitet në atë formë që e, të trajtojmë si ndytësirë dhe kanë thamë që nuk është. E, është tem debatit e kë ulematë dhe kanë qasje dhe shtjelime në këtë problematikë, me gjithatë në e themi për të qenë më sigur të ma mirë është që të largohme asaj dhe të, pjesë, të pastrojmë vendin ku una bjen ajo. Edhe te ushimi i foshnjës është i njëjtë. Nëse foshnja është prej ka ngrëndha, është një kohë dhe është ka fillu, ajo çfarë e ka vjell foshnja, vërehet që ka fillu të ka ndryshuar strukturën, atëre e drejta është që ta trajtojmë dytësir dhe ta pastrojmë vendin ku kara çoft në robe apo pavarësisht se ku. Po nuk është obligative, për shkakun se na vjen në, në një në një veshje që ta pastrojmë tër veshjen, mjafton ai vendi ku kara ta ta hequm atë atë ajo vjellja që ka ra dhe ta pastrojmë me ujë dhe kjo mjaftohet. Pra nuk është obligative se ta ndrojmë tërësisht, ashtu siç mendojnë disa, po mjafto mjafton të ta pastrojmë atë vendin. E njëjta është edhe nëse por nëse e vjedhura është aty për aty i kemi dhënë ushqim dhe foshnja e çet quoftë edhe për pak kohë atë në këtë rast nuk është e drejtë ta trajtojmë si ndëtsir për faktin se ajo ende nuk ka depërtu thellë në në, në organizmin e njeriu nuk ka filluar të ndryshoj strukturë kështu që çita trajtojmë atë si ndëtsir nuk mendoj se është e drejtë zoti di më së miri një pyetje tjetër hoç thot alejo ta bëjmë pjesërisht dekrin e mëqjesit dhe mbrojës dhe a kanë efektin e njëjtë Në lidhje me e vikrin, mëngjesit dhe mbrëmjës, para së qaraj se, si është a jëndë, o shtë a shtë drejt të i bëjmë së qarimë shikuës vetë, së lëtë në përsjelin, se jëndë disa lutje që Mohamedi ladrimi dhe pasha qofim bë të, ka pas praktik të thot të thot gjatë ditës dhe natës dhe ato lutje nëse i mbledhëm në tërësi janë praforsisht lutjet që thuhen për më nda 10 minuta apo 15 minuta janë janë disa libra në të cilat përmblidhen përgjithsisht ato lutje e keni në librin e mburoja muslimanit aty është një kapitull ku janë traditur ato lutje një pas një dhe është synet që ato të lexohen jat natës edhe pas perëndimit apo pak para perëndimit të diellit ose gjat çoba pas namazit të sabahit. Kjo është koha kur preferohet dhe kur Muhamedi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të e ka praktikuar leximin e këtyre lutjeve. Mirpo anëse neve për ndonjë arsye neve do ta kemi parasysh se kjo është sunnet, nuk është diçka obligative, nuk është diçka që nëse e lëm kemi bënë një mëkat e kështu me radhë. Jo, është mirë me i praktikoj dhe kemi shpërblime të shumta për çka kësaj praktike, po gjithashtu edhe në hadithe seket për vlerën dhe shpërblimin të sin e arrin besimtari nëse lexon kët lutje apo at lutje e kështu me radhë. Por nëse neve e, nuk kemi kohë, ose kemi harru, ose po e themi koha 5-mat minutat ashtë përshka këtë rrethanave të ndryshme puna e kështu më radhë, nështëta nuk, nuk marëm kohë për mu ullë në atë moment mi ledzu, edhe dënë mi ledzu gjatë ditës, themi që edhe kjo është e drejtë, është ma e drejtë të veprim kështu se sa të i lojmë në tërsi, e, për faktin se njeriu këto lutje nuk janë specifike që ndërlidhen vetëm në atë moment dhe nëse bëhen në kohë tjera atëherë nuk është valide prartuysa shumica këtyre lutjeve thot kush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot kush e thot kët gjatë ditës kush e thot kët gjatë mbrëmjes në disa hadithe ka ardhur në mëngjesin e ditës e kështu me radh por nëse thuhen branda ditës atëherë shpërblimi nuk ka dyshim se arrin por më e drejtë është thuhat në në momentet qëilat janë para pa ashtu si siç përmendëm më herët zot e më së miri. Një shikues tjetër thotë se a flet Allahu në Kur'an edhe për natën e varrit dhe si përshkruhet në Islam kjo natë. Në Kur'anin famlar në formë decisive, do të thonë prerë apo çartësume se nata e varrit apo nuk është përmendur në këtë formë. Ajo çfarë përmendet në Kur'anin famlar janë disa ajete, të cilat nënkuptojnë në për, për jetën e njerëzve pas vdekjes, respektivisht jetën në varrezë dhe ka disa ajete që aludojnë për, ve, për këto veprime dhe për ato nxarjet të zlatë do të ndodhën në këtë kët natë, jo konkretisht vetëm në natën e parë, po në përgjësi gjatë jetës në vareza. Si kurse që është ajete kur anorë, kur thotë Allahu Gjallu Ala, ju thëbbitu Allahu lëdhina, amenu bil qavli thëbiti, fil hajatit dunja wa fil akhira. Në përkëthim Allahu Gjallu Ala, pëthotë Allahu i forconë ata te silet kan besu i forzondo thot ne shqiptimin e, e, e fjales se Allah do eshja Allah te shahadetit ata te silet kan besu ne kete bot i forcon po i forcon edhe ne boten tjeter komentatoret e koran kan thon per boten tjeter ktu esh per qellim momente kur njeriu shkon nga kjo jetë dhe bie fillon jetën në Varreza, ato me laçet që do të vjidhet do t'i bëjnë disa pyetje, do të jetë i aft të njëri i cili ka qen besimtar i drejtë dhe me iman ashtu siç duhet, do të do ta forcoj Allahu xhalla ollaçi edhe para me laçev ta thot kët fjalë, do thot ta thot shahadetin dhe të dëshmoj dhe ta vërtetoj besimin e tij edhe para me laçev. Thonë që është për selim kjo që respektivisht bëhet në natën e varrit. Pastaj kemi ajete që në formë të përgjithshme vërtetojnë për jetimet e e banorëve të Barzehut, do thotë jeta e jetës në varreza. Allahu xhalla allah ful për Faraoni edhe pasusë e tij, ku thot i plotfuqishëm anaru yu uraduna aleha guduwan uashiya, se faraoni edhe pasardhësit e tij i nënshtrohen zjarrit në mëngjes edhe në mbrëmje, dhe kur të vjen dita e gjykimit, atëherë atë, ata kur të ndodë dita e gjykimit, atëherë atë, atë, atyre do t'u thuhet futni pasusë të familjet apo ata të faraonit në zjarrin më të madh nga këy ajet kuptojmë se për yjetimet e varrit dhe se jo besimtari dhe dyftysni munafiku e përjeton dënimin edhe në varreza Pasaj kemi ajete si kurse që thotë Allahu Jalla e la tahtse bënë ne lëdhina kutilu fisa bilillahi emuata bel ahja unë u rëzakun Allahu Jalla bad, mos i trajtoni, mos i konsideroni, mos i boni hesab ata të kanë dhanë jetën kanë vdekë për hirtë zotit se janë të vdekër, ata janë të gjallë dhe furnizohen Oshë të gjalla furnizohen në në në këtë botë është në jetesën e Varreza dhe është një formë e prjetimit e cila vlen për për jetën pas vdekjes. Ktu janë vetëm disa ajete që vërtetojnë ekzistimin e jetës në Varreza dhe disa nga prjetimet që i bëjnë banorët e Varrezave në formë të përgjithshme. Kurse ajete kemi kurse hadithe fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kemi me dhjetra që vërtetojnë përjetimin në e varrit, natën e varrit, si kurse që janë disa hadithe që vërdetojnë kur njeri u të vendosët, thot i dërguar e Allah të lafdrimi dhe pacha që është mbi të, kur njeri u vendosët në varrin e ti, mbulohët dhe largohën njerëzit, i vdekur i dëgjën ato trokitjet e nalmeve të njerëzve që janë duke u largun nga varrin, dhe në ato momente të regonë Allahu i shfa, shfaqen ati me lachet Edhe fillojnë me apo tri pyetje. Pyetja e parë është se kush është Zoti yt, pastaj kush është feja, cila është feja jote dhe cila është çili aspekt, kush është pejgamberi juaj. Kto tri pyetje e bëhen aty dhe nëse është besimtar, atëherë Allahu e forcon dhe i jap përgjigjet ashtu siç duhet, se Zoti im është Allahu, feja ime është feja islame, pejgamberi im është Muhamedi lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të. Mirpo nëse është nga jo besimtarët apo nga dyftyrsat dhe nga ata që nuk kanë pasur iman, ata do të futohen dhe nuk do të arrijnë të japin përgjigje do të thanë që kemi dëgju njerëzit duke thanë kështu e ashtu dhe nuk do t'jen stabil në ati që farë do të thanë dhe kjo do t'jetë fillimi i vuajtjes dhe denimis të tyre. Për denimit në varë dhe përjetimet në varë kemi shumë që farë të themi dhe djetartë, ulematë, hoxalartë, në përhytme, në për ligjeratat në ndryshme e trajtojnë këtë problematikë pastaj bile thuhët për e kam cikë ndorsha dhe me herët Othmani radiallat al-anhu tregohet për të se kur për jet kur flitej apo ai kur fliste për jetën në Varreza u mërzitej shumë dhaçante. Derisa disa nga njerëzit e vrenkët dhe ja bën pyetjen i thanë o Osman, kur po flitet për xhenetin, kur po flitet për xehnamin, për dënimin në xhenet, për dënimin në në xehnam dhe për prijetimet në xhenet, nuk po të shohën që po mërzitesh a uh, shumë sikurse ti po mërzitesh kur po përmendën dënimin var, në varr në varr dhe përjetimet e varrit. Thot pse ndodh këtë kur e pyesin ai thot për arsye se ky është destin, destin vendi ku kuptojmë se për ku jemi, a jemi për për xhenet apo xehnam dhe është një moment që vërtet është trishtues kur njeriu kupton se aty do të jetë momenti kur ai do ta kuptojë realitetin e tij për e ti të ardhmen e tij të përshtatshme a do të jetë prej banorëve të xhenemit dha xhennet apo të xhenit xhenetit dhe kjo e bën që njeriu vërtetë të ndihet pak më i sikletuar dhe më i mrzitur se vallë çfarë do të ndodhë me të në ato momente Kjo është në fjal të shkurta, me fjal të shkurta në lidhje me, me përjetimin në varë dhe formën e jetjesës në vareza, inshalla kjo shikus nëse dëshiron me kuptu pak me, me gjërë dhe trajtimet dhe shtjelimet që i kanë bëhë olemat, atëre besej që nëse këthehet të këtë ligjerimet e hoxalarve të ndryshumë do të gjej shumë, çfarë ne nuk kemi përmendur në këtë rast. Do të thotë nata varrit është një shenjë se çfarë do të ndodhë me robën e Allahut. Po, është ai momenti tjetër. kur njeriu do të kuptojë a do të jetë prej banorëve të xhehenamit apo prej banorëve të xhenetit. Është ai momenti kur do të ta kuptojë qartë. Një pyetje tjetër thotë si shpjegohet hadithi që mos të lihet zjarrin ndezur natën. Meqense jemi vënë i ftohtë dhe në familje kemi fëmijë dhe flesh dhe ka nevojë për nxehtëni. Po, është një pyetje interesante dhe Vërtet kemi disa hadithet nga pegamere sallallahu aleyhu a sellem Që një form nënkuptohet se ka ndalu pegamere sallallahu aleyhu a sellem Që të lihet zjarë ndezur Pre kemi hadithet të shumë të ndërta është një hadith ku pegamere sallallahu aleyhu a sellem Masi që e kishtë e falur namaz në sabahit Dë gjënë se një shtepi kanë, është ndez, është kal, është, është djekur dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam that kurt bëni me flajt si rezultati i asaj ngjarje that kurt bëni me flajt atëherë mos lëni drita të zjarrit të ndezur për shkak se e, kjo është rezultati do thotë deri te djegja e, e, e, e shtëpisë. Pastaj kemi një hadith tjetër ku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam that kurt bëni të, të për të fjetur, atëherë mbuloni anët e juaja, mbyllni dyert të ndalni zjarrin dhe disa këshilla cilët japin kuptojnë se është veprime që njeriu i merr si, e, si po si në një formë rutinë, po në anën tjetër e, disa hapa për mi ndaluh disa fatkesi që mund të ndodhin, për arsye se e, në vazdim të hadithit thot për faktin se e fova sik korn e hadith që është kuptim minjet ose macat ose krijesa të ndryshme mund të sillen në nëpër shtepi posa shishnat ku dhe ka mundësinë se or zjarri ndezur të ta ta rrezoj atë dhe të shkaktoj deri te ndjegja e, e shtëpis ose të bie në ushqim e kështu me radh, për këtë çka ka preferuar që ti marrim këto preventiva në një formë për mos më ard deri te ndonjë gjë që mund të jetë edhe fatkeçi. Mirë po këtu ndalesa nuk fillimisht nuk kem porcelanim ndalesa që është diçka që patjetër ulemat kur kanë folur për këtë kanë thënë se është porcelanim Muhammed as-salam nuk ka ndaluqët në kuptim et haramet, por është si preventiv dhe or diçka e urritur. Qëhtu që nëse kjo është e domosdoshme, për faktin se ndkaluan neve dim se nuk ka pas drita sikur që ka qen tash me me me rrym, por forma e dritës ka qen me lloje të ndryshme të të gazrave të cilat vaira e, e, e kështu me radhë të cilat i kanë pasën për enë dhe aty kanë e kanë ndezë dhe me atë ndezje e kanë ndriçuar vendi ku kanë ndejt. Dhe në as, nëse ajo kanë ndajtur apo kanë mbetur e ndezur, ka mundësi që natën nga fryma ose nga miu apo nga macat që ta shty atë të arrzojë dhe të ndodht fatkesia. Kjo ka qenë përsellim. Dhe kjo është diçka e urretur dhe jo diçka ndales që obligativisht ne duhet ta bëjmë a uh, a uh, prandaj edhe nëse kjo është e domosdoshme sikurse tek ne kur koha është shumë e ftohtë dhe ndalja zjarrit nën kupton uh, që të ulën temperaturat shumë në dhomë dhe të vi deri te një gjë më e keq se ajo atëherë Po sa çersi si, si që janë tek ne ato lloje të formave se ndezëm zjarrin mbyllur e kështu me radh, nëse i bëjmë ato preventiva, unë nuk mendoj se ndalesa është për qëllim për kët. Ndalesa ka qenë për qëllim për ato ekspozime të zjarrit që mund të shkaktojnë fatkësi e jo forma se si ne i lejmë tani, zoti i dimë më mirë. Osh ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër do të rikthehemi pas vak, ndërsa ju shikoj të ndërruar, çndroni edhe me temë të pistivin sepse kemi ende pyetje tjera për të sqaruar. Më s'dash, ju kemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me pjesën tjetër të emisionit. Atëherë, hoqë po vazhdojmë me pyetjen e radhës e cila ato të, të kështu. A lejo të martohet gruaja moshuar pa pritur kohën prej 4 muajsh kur ditë se ka qenë e martuar dy herë dhe nuk ka pasur fëmijë? Ëh, pritja e gruas që në gjuhën e terminologjisë thuat ideti, ëh, është ajo faza kur gruaja duhet të pres qoftë pas shkëruazimit, qoftë nëse i ka vdekur burri pastaj të martohet me nëse kanë dërmend të martohet. Pra është një periudhë që është obligative për gruan të presë dhe në këtë periudhë nuk ka drejtë të lidh kurorë dhe të martohet me dikë tjetër pa kaluar këtë periudhë. Dhe kjo është ndryshon, nuk është gjithmonë njëjtë. Nëse gruaja është shtatzan, atëherë pritja e saj nuk është 4 muaj, atëherë pritja e saj duhet më qenë derisa ta lindë ë foshnjën dhe ajo mund të zgjat deri në 9 muaj varësisht prej kohës kur kur ndodho vdekja apo shkorrëzimi. Nëse burrit i ka gruas i ka vdekur burri, atë në këtë rast pritja e saj është 4 muaj e 10 ditë. Në rastin kur uh, gruas uh, in shkorrëzohet dhe ajo është me menstruacione të rregullta, atëh pritja e saj është derisa të kalojnë 3 pastrime në respektivësh 3 menstruacione dhe në këtë kohë ajo duhet të presë. Në nëse gruaja nuk ka menstruacione qoftë për shkak se nuk i vijnë fare, pavarësisht rrethanave qoftë edhe për shkak të moshës se ka arritë menopauzën, atëherë pritja e saj e drejtë është që ajo duhet të pret 3 muaj. Jo me menstruacione po të pres 3 muaj e dhen këto periudha janë obligative varësish për rrethanas që të pres ajo dhe përse se ne kemi ajete të qarta të cilat janë përmendur në surën An-Nisa neve për shkak të kohës nuk po i përmendim rrethanat dhe nuk po i citojmë ajetet por përse se nga këto që i përmendëm ka ajet në fund decisive Allahu xhala Allah tregon se duhet pritur edhe nëse gruaja nuk ka pas fëmijë edhe nuk është mbetur shtatzan kurr dhe kanë dollë të mardohët dyher apo triher dhe kanë dollë shkururzimi, pritja e saj duhet jetë njëjtë nëse është me menstruacionë të pret tre pasrime, respektivisht tre menstruacionë, nëse është grua e cila ka kalu, është në fazën e menopauzës, atë duhet të presë tre muaj. Nëse i ka vdekur buru, duhet të presë katër muaj edhe ditë. Zote i dimës mirë. Një shikues thotë se e kanë vreritur se gjat namazit shumë njerëz që njëkohësisht janë në us të mirë të islamit shikojnë anësh gjat namazit do thotë a është në rregull kjo? Ë fatkeqësisht ndodh kjo, ë edhe un kam vrerët që njerëzit të cilët falen ë nuk qinj, po qoftë edhe në lëvizje të tepruar, qoftë edhe në shikim, që kjo vërtet nuk është e drejtë dhe duhet të këshillohen të tillët dhe të utërhiqet vrerëtia, ja, ë çik to veprimet nuk duhen më që në veprimet që duhet të bëj ai njeriu i cili falet për faktin se kjo ndoshta mund të aludoj edhe në atë se tregon edhe një mungesë koncentrimi në namaz për faktin se njeriu duhet ta kuptojë se kur të lidhet në namaz ka lidh një komunikim të drejtpërdrejt drejt me krijuesin e tij dhe ai duhet të vazhdoj të abej faljen duke qenë i vëdishmë në këtë qëfar po bënd. Nëse fillon të shikoj anasht, të kruha, të leviz, e kështu më radh, atëre është e, dëshmon në form të, të veprimeve që i bënd se ai nuk është i vëdishmë se me këtë po flet dhe qëfar është duke bërë. Prandaj, kjo është një veprim që duhet të larguar nga falsit, pavarësisht se kush janë ata, a janë njerëz që falen me vite apo janë njerëz që janë fillestar në namaz dhe duhet të këshillojnë të tithët që largohen nga veprimet e këtylla, zoti i dimë smiri. Një shikues tjetër pyet se a ka mundësi një shpjegim për namazin e udhëtarit, a shkurton edhe sunnetet ose nëse falet me xhamat a, a duhet ta shkurtojmë? Pra ata falën për false. Po, Namazi i udhëtarit është në Aj i cili udhëtën dhe fillën, i vjen koha e namazit, aj fillimisht është i lirë me ilan sënetit. Dhe ka qenë praktike Muhammed s.a.s. që gjatë udhëtimit nuk i ka falë sënetit. Ka falë namaz në na file të përgjeshme, për shemë në momente kër është ndalë me pushu, para gjumit, kër ka marë abdes, ka falë në file me, me vjetra rekate, por kërë është ka qenë koha e drekës, e ka fal farzin të shkurtuar dhe nuk ka fal 4 para 4 4 para dy mas e kështu me radh. Prandaj e parim ato nëse nuk falen ka praktikuar praktikën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ajdon me fal, atë i themi i fal namaz nafile kur do edhe saherçi të kesh kohë dhe kudo që që të gjeshë dispozicionin për me u falë. Nëse deshirën me i falë sënetet, atërë mundet t'i falë dhe nuk ka gjithë keqen në këtë rast, por ato nuk shkurtohen. Tash nuk duhet të thanë që përderë sa namaz i drejkës nga 4 shkurtohet në 2, atërë dhe sënetet e drejkës të shkurtohet në 2, apo nëse janë 6 rekatet të falën 2, apo të falën 4, jo. Ato nëse dënë mi falë mundet me falë komplet, për shkak se shkurtimi ka të bëjë vetëm me farze Sos. e jo me me sunete nëse falet njeriu me xemat dhe nëse është imam, atëre gjithashtu ati i kërkohët të shkurtoj namazin, duke ua bërë me dhije ata njerëzë të si të falen pas ti, se kjo të shkurtoj namazin, kështu që nëse e, i falë dyre kate dhe japë selam në dy antë imami që është udhëtar, atëre ata të si të nuk janë udhëtar dhe janë falë pas ti, ngriten dhe e plotsoj namazin plus dyre kate. Mirë po nëse kjo është gjematë, dhe falet pas imamit e, që është xhamat, pas pas imamit që nuk është udhëtar, edhe këy nuk ka mundësi me shkurtu dy rekate, po i fal të plota së bashku me imamin. As aq sa i fal imamit, Zoti i dimë muslimanëve. Po. ë një shikuesi radhës pyet se cilat janë arsyet që nuk na plecojn duat. Vërtet kjo është një pyetje shumë e gjerë që ndoshta nuk është emisioni ku duhet trajtohet kjo, megjithatë ne vë themi që ë Allahu Xha ta'ala tha thot në një në një hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha në një hadith që njeriu kur ti lutet Zotit mëdhatëshëm, ajo lutje është njëra nga ato tri gjerat, ose lutja që Allahu Xha ta'ala ja pranon besimtarit, ose është lutja që Allahu Xha ta'ala nëpërmjet saj e largon nga ndjenjat keqe më të mëdha se ç'është ajo lutja e ti ose Allahu Gjellawala e treta jarun atë lutje për ditën e gjykimi që ta shpërblim e shpërblim e më të mëdha se sa ajo duatës në e ka bërë. Kjo është hadith, kjo, kjo, kjo të një është hadith, për i gamere s.a.s. Mirë për po nanën tjetër, Kemi disa hadithe që aludojnë se besimtari, sikurseç është hadithi që e transmeton Abdullah ibn Mas'udi, shëmbullin e një njeriu i cili merr një rrugë të gjatë, është udhthar, është lodhur, është raskapitur nga nga udhimi, teshat i ka të të, të ndytyra, ndotura nga ushqimi, nga udhimi i madh, flokt i ka të shprishura nga uh, mundi dhe koha e gjatë e udhimit e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu thot i tilli kur e ngrit dorën, kur i ngrit dorën lart dhe e lut zotin o o, o, o Zot, o Zot, e kërkon prej tij. ë Krek ky përshkrim i pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selamu në çet formë tregon se ai vërtet është meritor që Allahu xhalla ullati i përgjigjet lutjes së tij. Për arsyesë se është në udhtim, është i raskapitur, është në mundimje, është në vështërsi që Allahu xhalla ullan i përgjigjet robit kur është në vështërsi. Megjithatë Por sot pegamesa son Qetili, e cili është në këto situata shumë të favorshme të pranimit të lutjes, thotë nëse e shikojmë, e shohim që veshja e tij është haram, ushqimi i tij është haram, është është ka është zhvilluar me haram, e si ti përgjigjesh Zotit atij, atëherë po kuptojmë se vërtet ky në një aspekt ka plotsu disa disa gjëra të cilat të jan evidente për të plotësuar lutjet, po ndonë tjetër edhe ka lënë shumë gjëra, ka vepruar shumë gjëra të SLA stop point arritjen e përgjigjen e Allahut të Madhëshëm. Atëherë vërtet ky realitet apo ky përshkrim i Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam ne na na jap me kuptuese pse Allahu Teala në këto momente nuk u përgjigjet lutjes lutjes së besimtarëve në përgjithësi. Për fakti se ndoshta ne në disa aspekte kemi plotsu disa obligime, disa kushte që Allah Teala të na përgjigjet dhe i luteme atij, po ndoshta nënën tjetër shumë sende kemi vepruar dhe kemi të ikalu që ato e privojnë arritjen e, e shpëtimit dhe arritjen e përgjigjes së Allahut të Madhërisht për ato lutje të cilat i bëjmë. Kjo është në fjalë shumë të shkurtë, inshallah në ndonjë rast tjetër apo me xhallar të tjerë, ndoshta kjo temë duhet të trajtohet në në mënyrë pak më më të thjesuar dhe më më, qartë, zote edhe më me të qartë. Zoti i mësues. Me gjithatë besimtarja duhet të vazhdojë me lutje edhe përderisa nuk i plotëson këto kushte. Unë e përkit për fakt edhe e përmend ahadithin Maheret që njeriu në asnjë formë nuk duhet të zhgënjehet dhe thotë se unë luta Zotin, e luta dhe nuk nuk pata përgjigje, për arsye se ai i cili e bën kët është një njerëz i cili ka luhatje në besimin e tij, ai duhet vazhdimisht të bëj lutje, por anën tjetër së bashku me lutjen të i bëj vetes edhe një rishfrytim, një uh, refreshi rrëth atyre veprimeve të cilat i bën apo i ka bërë në të kaluaren që ta përmirsoj veten dhe besoj që nëse këtë lutje, e vazhdojn lutjen e ti vazhdimisht dhe në anën tjetër mundohë ta përmirsoj veten e ti atër do të arri edhe të përgjigja apo arritja përgjigja se Allah dhe madhre shumë. Një e shikua së tjetër pyëtë se nëse na i këndisa namazin nga pakujdesia pa nga harrisa duhet i kompëzojme vëndë dhe nëse posi duhet kompenzuar ato. Fatkecish disa prej besimtarve që kemi mendim të mirë nda i tyre dhe mundohën në maksimum të ajapin kontributin dhe mundin e tyre në, në kryrën e adhurimeve, me gjithat e shuhim që ka, kanë një farë në neglijenë që në lanje në disa namazëv apo në situatët caktuara, e konsidrojnë që përshka këtë një rëthanët caktuara, edhe nëse nuk falet falet me vonë, apo e len namazin kaza, e kështu me radhë, dhe e konsidrojnë si gjithë të thjeshtë kjo. Mirë ponive, takim për njëve duhet të akim për asyrë se namazi e, me ulan pa fal, për falë, për asyjet të thjeshta, ashtu si që me ndojnë në disa, është një veprim të se nuk duhet Allahu aqber, salafulllahu alaihi wasallam, sot në një hadith e, i cili shpjegon e, se kur e, se si duhet të veproj njeriu i cili e lën namazin, thot i tregon vetëm dy arsye. Arsyeja e parë është kur kush, kush e harron namazin, për shembull nuk i kujtohet se e ka falë se duhet më fal drekën apo mendon se e ka fal, pastaj del koha dhe i kujtohet se nuk e ka fal edhe rasti tjetër është kush flen prej në na, namazën e ti. Me një fjall e ka kurdis orën dhe ka ra me fjetë, po nuk e ka dëgju ose ka harun me kurdis e kështu më radhë, dhe e ze gjumi kalën kohë e namazit, atë në këtë rast për nga merës asësrem, është kohë e ti namazi për me bëk kaza është momenti që i kujtohet. Si ti kujtohet, pavarësisht a është aka kan kalu 10 namaze apo 10 dit apo pavarësisht sa natë momenti kujtohet shkon me abdes edhe bon kaza at namazve që ka, i ka mbet. ë nëse nëse është i smur ne në vëdim nëse është i smur atëre e fal ë brana mundësive ulur, shtrir, çka mundësimi me abdes merk teymum e kështu me rad. Nëse është i nënshërtot operacionit dhe operacioni zgjat në namaz dy namaz, tri namaze, ato i kompenzon atë kur kur kthiella të përmirësohet gjendja, kur mer teum për shembull i fal ato me një herë në atë moment që e, e arrin mundsinë. Mirpo ta lej namazin vetëm pse ka pas një punë, ka pas një obligim edhe kështu me radhë, këto veprime nuk duhet me me i lanë nëse është moment Të, të këti la, atërë a i duhet detyrimisht bile farzin me fal, dhe të vazhdoj punën e ti. Ose të mundohet ta nëse në formë decidive nuk ka mund si asë një mënyr, bile s'pako ta fal dreken dhe i këndin se bashku, qofënë në kohën e drekes apo qofënë në kohën e i këndis, një ashtu edhe akshamin e jacin, e jo me i lanë ato për shembol tërsisht, dalloj mi falmës 2 ditë apo 3 ditë, kjo është një veprim që nuk e kanë bábë besimtar dhe nuk duhet besimtarët dhe nuk duhet ta ta praktikojnë kurrë. Zoti dhe mësmiri. Uh, Pyetja e fundit person është kush ja mësoi emrat Ademit alayhis salam. Allah i madhreshëm në ajetin Kur'anor shumë në formë, shumë drejt për drejtë thata 'allama adam al-asma'a kullaha. Allahu subhanahu wa taala i mësoi Ademit emrat eh, në përgjithësi. Pastaj i i thirrën Melacet dhe uabëri pyetje për ato emra të cilat ja kishte mësua Ademi Alajisam dhe Melacet nuk ditën të përgjigjen. Ë kurse Ademi Alajisam u përgjig. Allahu Xha Lahu është ai i cili ja ka mësua atij, kurse forma, mënyra, cilat kanë qenë emrat çfarë i kam suqtën, veprat, gjërat të cilat nuk janë ë decisive në në ajete kuranore, ë Ka komente edhe sqarime, megjithatë kjo është ajo çfar çfarë mund të themi në lidhje me këtë pyetje. Zot e di mos mire. Atëherë ju falenderoj shumë që i çitësonde më ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikojtë që ndëruar këto ishin përgjigjet për sonde, ne shpresojmë se keni mbetur tek noshëm me këto përgjigje që keni marr. Ju vazhdoni edhe me, te, të, me PIS TV, e ne dhe të të qendroni me pistë të vijnë dhe ne do të takojmi sërish inshallah në emisionet e ana të ardhshme deri atëherë assalamu alejkum. <myshqlutim>